Po kulle bidartën ndalale Po kulle ndalale të në final Të ndëruar besin të arët Folim në hudmën e kaluar Për një prej grupeve të humbura Të cilat kan hyrë në vëndin ton Në basi kan bërë shkatë rrimi në vëndin e tyre Në basë kërkimeve sudimeve Në rezulton që Turqi që kan rrëndu Shqipëria në dy grupe Jan grua Janikut liquan Nurji ose Nursi dhe grupi i din Sulejmanxhi. Edhe çdo të dy këto grupe edhe pse janë armiq me njëri tjetrin, janë armiq me njëri tjetrin po për e përsëris, ata që të dy origjinën e kanë në sufistët. Jan dy grupe sufiste të cilën në thelbin e tyre kanë pohuajse të njëjtë parime. Mund këtë visa një njëri tjetërin, me të kenë disa dallime nga njëri tjetri, edhe megjithatë çuditë njeriu se si ata megjithëse burimin e kanë pothuajse një, një një, një, një, një të njëjt, burim humbi i njëtë në tarikatë sufiste ata përsëri janë armiq me një teatrin, normalisht edhe të tjerë që kundërshtojnë ata. Përveç se ku kanë interesa. Ne treguam që akide e tyre në përgjithësi dhe kur thënë përgjithësi që nuk do të thotë domosdhem që çdo njeri për të u ka këtë lojë akide ose çdo grup i tyre ne flasin për atë që e kanë. Edhe në bazë sa sa që kemë lëzuar vet, ka rezultuar që ata në përgjithësi sëmodos si nur xhit, nur xhiden ata që janë më propapëtu ndoshtu kanë këto akida, akidenë më të akide, akide urritive dhe nuk është çudi që të tërët kanë të njëjtën akide, akiden e Maturidive në çështjet e besimit. ë në në hutben e kaluar u tregova që akide Maturidije i ka dhënë rëndësi në çështjes së përparësisë e logjikës përpara kurës së sunetit. Dhe kjo është një problem shumë i madh që ka këy grupi humror dhe kanë shumë gjë të humbura. Sepse burimi nga e marrin të vërtetë nuk është Kurani dhe Suneti por është logjika. Edhe problematikë këtyre ty, tjetër të cila ka bër ka bërë këtë lloj bashkimi dhe këtë lloj martese ndërmjet Maturidizmit dhe Sufizmit është që ata nga gjithë tauhidi vet një vetë një lloj tauhidi. Qi është tauhidi rububie. Tauhidi rubie është da një për Zotin që ai ekziston dhe ai është krijues o furnizues, kaq. Ndërsa adhurimin Allahut, llojet e adhurimit, shirku, llojet e shirku që farë dhe të ruhet njerë që të ruhet nga shukë e marat të to nuk i njovin maturitit fare dhe në libra të të tërë asë maturitit asë e shalit nuk i njovin fare absolutisht nuk përmëndën të to algoritmi varra vashirka apo shak i lejuar marat të farë absolutisht Kjo gjë, kjo këllëj detaj ka që rëndësishëm ka bërë që vetë ta si njerëz njeri u kurjeton dhe një gjutin fëtara për shdo gjë Edhe përderisa këtë Maturidi nuk kanë gjetur një gjykim vetar të librave të akidës së tyre Maturidije, janë drejtuar pasonë i tarikat, që është tarikati sufist. Edhe aty kanë gjetur ato që pretendojnë atë sa është e vërteta dhe kanë gjetur aty domosdën ato lloj ignorancës dhe ato lloj humbjes që do t'i dgjoni, edhe pse këtë që do përmend inshallah janë shumë pak në krahasim atë që kanë ata. Edhe sikur të ri njeriu vetëm të tregoj të tregoj ato domosdën humbjet e tyre dhe fjalët e thonë ata Doqy ditet njërë valë e kushit gjonë të valë ta a muslimanjen apo që janë ta Në fjatë e rëndë e qitë gjonë për e tyre Qëllimje është i njeri ju ta njohë fiktolë e të keqë që të ruet për e saj Si kur ata mos kishin në hyrë, asu nuk të, nuk të të kisha për mëndë fare Sepse në të vërtet njeri ju në mëndë kur gjonë gjitho gjitho, gjitho gjere humbje më radhe Ka rasë dë më thëmë në okotohet Mi e po qështë që njerë si shka të thëmë këdhej fot të gjithë e pyesin profetin sallallahu alajhi wasallam për të mirën. Kurse ondo të pyetse për të keqen nga frika se mos më kapi e keqja. Kështu që, që ne sot jetojmë në një lloj kohë, më që ne na ka kapë e keqja, a është domosdoshmë që ne ta njohim ç'është e keqja që të ruhemi prej saj? A është e domosdoshme? Ata kanë hapur shkolla në gjithë Shqipërinë. Dhe un po t'rregoj një që më ka ndodhur mua vetë ku kam qenë në Jordanin përpara afër 15 vitesh. Kam takuar një person arabishtaj, nuk e diu se çfarë ishte ai. Ërëndësisht më ifis më kompetenca. Edhe dhe naftonte neve shqiptar, disa shqiptar që ishin naftonte që ne të shkonim në shkolla naqshibendive që ndodheshin në Turqi, sepse ta atë që ndodhon sot në Shqipëri, dhe ai këto i thoshte vet, ne kemi shkolla në Shqipëri thosh, dhe atë në Shqipëri ka qenë vetëm një shkollë në Tiranë dhe një shkollë në Sarrit. Edhe shoze rëndësish akoma. Thoshin ne jemi tarikat në Naqshibendi. Naqshibendi është një prej degëve të sufizmit. Se vetë Sufizmi si sekt është ndar në afër 100 degë. Çdo çdo dervish i tyre ka hapur një degë, e ka quajtur me emrin e vet edhe ka dhe ka bërë ata muridë në vetëm hipo të vet. Edhe Arab. Edhe ka treguar, treguante treguante kjo personi arab që qenë në Jordani thoshte ne kemi 3000 shkolla në të gjithë botën. Në sektin Maksibendi, i marrin nxënës nga filloria deri shkollat dhe i martojnë burrave, domthonë ata gjoça çuna bash me ata që kanë bënë tarekatit. Edha kemi shkolla në Shqipëri, kjo bët, bët para 5 më bë dot jashtë para 15 vjetësh. Kurse sot ata, domthonë, besojnë se kanë me 10ra shkolla në Shqipëri. Nuk po lën vëmë pa futur shkolla. Dhe nëse kanë në një qytet që ata nuk kanë futur shkolla, kanë hapur në të konvikte, që që i fusin në të nzonit falas, që studionë për shkolla të tjera, me kusht se ata të marrin pjesë në mësimet e tyre dhe në rikrin që bëjnë ata me ato biodatë të tyre dhe shiritin e kanata. Domthonë, sherrri i tyre është i hapur pafund është përhapë për, për dhe përpërhapë për, për fundë. Të ndaj, do më dhënë, është domëzosh me që ne të klasim për, për, për të shia të tyre dhe të njërë të ruën të di se ku shënë ata. Po, dhe, mi fjarë për mbledhë se ata janë kushurit parë me bektashit tanë. Që ata se janë tanë, po tanë dhe janë një Shqipëriz, do më dhënë. Janë kushurit parë me bektashit. Bektashit janë një prej degëve të sufismit, edhe originën e kanë nga të në ka për zon turku dhe parna kanë ardhur në Shqipëri dhe ato qendrën e tyre në gjithë votën e kanë në Shqipëri. Kurse këta origjinën e tyre kanë Turqi, kanë gjen Turqi dhe atje praktikën e ardhur këtu. Domodin ata kanë kushtit parë edhe vet parimin e tyre me follës të njëjta. Kan disa dallime të vogla. Kjo është të dallimi të vogël ato që i bëjnë të quhen me emra të ndryshëm Bektaşie, Şadhiliye, Rifa'i, domodin në këtë vendi në radhë. Nga e marrin në Fen Sofisat. O po dhe zorë ato e, liber detyre, ato thonë me ehli suneti. Ehli suneti do mund ikse të sunet, do të thotë që isme sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Po dëgjosh teorinë e tyre, thonë ata ne nuk kemi bër asnjë gjë, asnjë gjë më tepër se çka kanë bërë sahabët dhe nuk kemën asgjë mangën krahasuar me çka kanë bërë sahabët, është teorikisht. Edhe në për kalendarin e detyrës që kanë marrë gjurin shqipe që e kanë përkthyer ata, thonë ne jemi ehli suneti, ehli suneti me yve, jo me upa, me y. Ehli suneti më thonë. Edhe pse nuk ka ardëve arabisht y fare, edhe po këta e ahli sunniti tamam shoh siç e thonë, domethënë me y. Ehli sunniti mịn e thonata. U thon çfarë është sunniti këtu që ndikin ata? Sunniti tyr, sunniti derifishlerëve të tyra. Edhe opo trëgoj domthonse sa parime kyrësor të sufizmit përgjithësi, edhe pastaj këto që domethënë degët po e tyra janë po hyjnë në një soi, mund të kenë disa dallime tepër vogla me një tjetrin. Sufizmi përgjithësi domthon burimin se nga e merr fen ata prind kuran dhe sunetit, por në vërtet ata doon përpara kuran dhe sunetit vendosen disa gjëra të tjera. Edhe Imam Dhahbiu ka thënë një fjalë madhështore për ta. Imam Dhahbiu ka thënë kështu, kta e përmendoi Shejkh Bekr Abu Zaid në librin Vet Hilalut Talib al-Ain. Thot po qense e shikon një person që thot lëre Kur'anin dhe Sunetin dhe na sill logjikën, si ston Maturidi. Kta vetëm, ma? kta vet. Që vonë randë kaluar. Në logjikë para Kur'anit dhe Sunetit di se ai është e buxhelit thot. Dije se ishe budgjehli Budgjehli, që bëtë dhe budgjehli? Në ku nëshonë të vërtetën Së se përënë të logika Logika të të të s'ka mundësi që Allah të dërgojnë njëri si puna jonë Nuk ka mundësi Logika ti I ishte ngritur në grad më nga nga se profetësia Se shpallëja Allah Dhe të të i më dhebiu Po që se i shikon një, një person Që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Po qesë shikon një person që thotë lerë Kur'anin, Sunetin edhe logjikën, ne jam djitha këto dhe na synhien, ç'shia, ndonëse ai thot unë ndjehem e shijë thotë që kjo lloj gjësh është e lejuar fetarisht. Unë ndjehem e shijë që është ndaluar. Unë më ç'shijon. Thot, thotim më dhe po qesë një person që lerë Kur'anin, Sunetin logiken, dhe logjikën dhe na synhien, di se ai është iblisi. Dhe kjo është kjo është do vet takide e sofistra. Të do të rrim tani, inshallah. Dhe dhe sa e shë i blisi, thot Nëse ke frikë për ti, i këtët Por nëse nuk e frikë Shtrije për tokë Verje i gjunjet në kërharor Këndoj e i të në kursin dhe mbyte Vete blisi, këshë vetë vetë shëjtani Këndoj e të kursin dhe mbyte, zë vete blisi e i Kjo është kjali më dhe biut Që të regonë, më dhe në më dhe në pislikun Et matë dhe sofistave A i person që i dedzonë Se që farë a ki dhe kanë ta Allaj që Atëherë, në marrin këta fënëtyre, të gjitha akiden e tyre, besimin e tyre, gjithë ato, domthonë hubjet e tyre, kur në sunet ata kanë kanëën një an, kanëën një an prikosh. Kur i thuat i në epërtyrë ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe selem thot, po një parë i thurë qutë bujezit elbosthanin, ju e merrni dijen i vdekur nga i vdekur, domthonë sahabët e bin nuk ka vdek. Kurse ne e marrim drejt për drejt, i gjallin e gjallin, domthonë ne marrim drejt, drejt nga Allah, drejt për drejt. Fuçë domethën burimi i dijes së tyre së parë është Elkesh. Elkeshu zbul, domethën zbulimin. Domethën ai thotë, mua më ka zbuluar Allah, unë shoh vetë që nuk e shikoni ju kjo është e vërtetë. Shehu i tarikatit. Shehu i tarikatit, po mua më ka zbuluar Allah, për ne ato tyre myh, pa myh pavet vet. Muridin vetë po besojnë se jepotë mëse sepse unë unë nuk çetë Allahu drejt për drejtë, domethën më ka zbuluar Allahu kjo është e vërteta. Kush argumenti, po qeseti, po qeseti kundërshton, përzihesh nga tarikati ta ka ndar feni ka ndar feni domethënë radhpara është sherjati, sherjati është për njerëzin ignorant që smorin veshin punën e onun, është ana e jashtme e pesë. Pastaj nëse ti ngrihesh gradomë më lart të, të hyn te tarikati, te kjo e tyre fillon me njënë në shtrohe shehut, sepse vetëm ai është në misin e me tëm të Allahut. Pastaj mbasi kalon te tarikati dhe në gradë më të lartë që ti i njeh realitetin që është hakikati. U themtë hakikati njeriu domethënë njeftë vërtetë se si është e vërteta që nuk i njëjtë do të, të kurosh në gradën e sheriautit edhe as në gradën e tarikatit. Pastaj kur kur fillon hyn në gradën e hakikatet të vërtetës, atëherë hyn në gradën e njohjes së një çdo që siç është në vërtetë kjo është gradë e marifetit. Kështu që al-mari është ardhish, marifeti dhe mishin, kupton? Kjo ata kanë sheriauti, tarikati, hakikati dhe marifeti. Në fund fare del tamam te marifeti i iblisit. Kupton? Ata bën vërtet, në vërtetë do të thonë ushtati i iblisit. E pa inxhinier thon mënyrën e së si xigjiet e vërtetë tek sufistat është thot nëna zbulohet. Do të thon e dyta. Ata pretendojnë se ata e takojnë profetin sallallahu alejhi dhe sellem zgjuar edhe në gjumë. Në atë mbledhje që bën ata kur bëjnë me vludin sipas të cilës me vludin për sufiza ka. Me vludin që bëjnë sotun në Shqipëri origjinën për këto e kanë. Për këto lloje vetë Për këto lloje të cilete janë shumë shaktarë kuriozë pse umeti islam sot është i poshtruar ndër tojtë pikë që na kanë sonduar kafirat. Për shkak të këtyre. Edhe këto lloj islami, islam sufist dëshiron sot bota perëndimore ta, domethënë ta përhapi gjithë botën sepse ky është një lloj islami i cili nuk i bën dëm perëndimit. Atëherë e dyta është, e para është keşh zbulimi, e dyta është ta pretendojnë se takojnë profetin Zjuerin në ëngjull. Kur bëjnë atë me xhlisin këta thonë ngrijin e kam një moment të aktuar, thonë të ashtë i erët profeti Mesnesh, salallahu aleyhi sëbem. Kujto edhe të e më ka thënë njeri, që ma tërgoj të që të lojedej që tërgojnë të të të të të të të të uqit, prej të të uqit, shqiptarë, që të që si të duar me të të uqit, të uqitë prej, me thoshe, me shumë do, edhe unë i thashku ka argumente që vjen profeti sëllallahu aleyhi sëbem në Ën i thash, unë e di që, juve, që ju ju shikoni diçka. Po e që shikoni u ka një frizë nuk u vujku por rdhël pra. Kupton? Të Prandaj kjo është kjo këtë ignorancat e tyre. Ata shikojnë diçka, edhe vjen shetani, e vjen shejtani në formën e një njeriu, thotë unë profeti. Edhe do të them po ti je profeti. Si është gjykimi kësaj gjë jo profeti, po kështu është. Një për sufistën kujtojmë që në Halep, në Halep të Siris, para 10 ditësh. Një për sufista për kokavë të këtyre që ishin ata shujuhët dervishët e Mar e hakikat dhe marifetit. Po te pas profetin sallallahu alejhi wasallam në ëndër, thotë, "Di thash, oj dërguar i Allahut, çfarë gjykimi kam i Mekranistan, ta lejohet të iqet." Edhe ky është argument fotar që lejohet të iqet Mekran. Po, ka profeti. Ka thënë profeti, thotë. Ë burimi i tretë më rrësë te e te sufistët e Hidri ali sallatu ve selam. Kjo është një për çuditërvë sufistëve që ata pretendojnë që Hidri ali sallatu ve selam është gjallë, edhe Hidri ali sallatu ve selam e takojnë sufistët atë. Kam vënë disa hadithe që janë gënjeshtra, nuk kanë vërtetëta, e takojnë ta subizatë të torta dhe prej tij marrin disa gjykime fetare. Gjithashtu pretendojnë që ato vinë inspirim drejt për drejt për Allahun më dhurat, dhe, dhe kjo është një ngjashmëri me ato zbulime që thamë më sipër. Gjithashtu një prej mënyrave që pretendojnë ata është se ata dëgjojnë që u flet Allahu drejt për drejt, siç ka folën Musa (sallallahu alaihi wasallam), ose u flasin malajët, ose u flasin 100 të devotshëm. Gjithashtu një prej mënyrave që përmendën ata është Isra dhe Mi'raji. Nëse sa njoftin gjithsej një isam mirazh, kurse ata njoftin shumë isradh, shumë shumë mirazh. Po profeti i mirë ka bërë isradh mirazh, kurse shehuion bën për natë isradh mirazh. Kjo për natën ata, shehuion bën për natë isradh mirazh. Para dhot sho thot shehu u ngjita qendër shtat, edhe në fa Allah, kshu kshu kshu kshu kshu kshu, ata thonë urdh për Allah, mundu nuk ka, i thash shehu, det tur drejt pa ndërmjetës. Ë gjithashtu thash një për mënyrë që ata e nxjerrin domethën fenë e tyre nga dhëndrat, për ëndra ata nxjerrin gjykime fetare dhe ndërtojnë këto gjykime në këto në bazë të ëndrave, gjykimin fetar se kjo është halal, kjo është haram. Ka thënë profeti thonë, kanë pasur ëndër profeti dhe nuk ka problem këtu me ligj, kjo që leo, në rregull. Edhe e teta është shia, shia kjo është një nga mënyrë më çuditshme sufistëve. Ku i tregoni ti thonë ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam 1 2 3 4 hadith, thotë dhe ky hadith është dopet. Fatish di kusht një hadith të dogut të profesorit. Kjo ka nevojë domosdhom për të studiuar dije, domosdhom sot bëhet domosdhom beke veçantë në universitet 4 vjet që ti të mësosh më të bësh fillestar në dijen e kërkimit të domosdhom të hadithit. Si Arbani ka mbledhur Allahu më shoft 60 ditë duke marrë me dijen e hadithit në to fusha. Por kur kush ka dije sa kush i do për të kërkuar sinjet të transmetimit, kush e ka transmetuar hadithin, kush kush është ky, kush është ai, duke kërkuar biografinë e njëri tjetër dije të të aty të transmetuesëm radhë. Kurse këta i bën shkurt fare. Jo më këta me libra me radhë, me gjithë bibliotekë madhe. Ne e kemi drejt për drejtën me shije. Po këto a ditësh i dobë thua sepse mua më ndjen zemra, shumë më shijon nuk nuk nuk nuk shkon këto ditë, po nuk shkon. Këto ditë ti detyroshi saktë sepse unë e shloj, po. Që këta një të bazë festyre kanë shijen. Këto janë disa për i burimin nga ata e marrin vend. Edhe me drejt, mbas kësaj themi me drejt ka ka pas imam dhe e di që ka thënë që Po e shikove një person që të të mërë, ku arënë dhe sunenë në asilë shien, ku arënë dhe dhe logikëm, dhe në asilë shien, dhije sa i shiblisi. Dhije sa i është i blisi. Ky është sofismi. Njëtë është një preparime në sofistove për të sirën e ta luftojnë dhe në, në, në vdekje. Me nishëm e shpirt, është lutja të dhujtë të shdikushitë për për shambautë. Edhe kjo ka qenë një prej gjërave që mund kanë irrituar më shumë se kanë parë në kalendarët e tyre, që ata kishin shkruajtur dhe thoshin tekstualisht, thoshin shoft. Lejohet ti lutesh profetin sallallahu alejhi wasallam, sallallahu seim, po themun, dhe lejohet ti lutesh evliarë, që lejohet. Kjo është akide dhe akide e sunnite po kta. Dhe kush thotë që nuk lejohet ti lutesh profetin sallallahu seim dhe as evliarëve, ai është kafir. Kështu që ata, neve në qënë qafira, neve qënë dalë përveje, parënë nuk falë e mësë nëshë. Sepse ne si pasujë që kemi qafira, sepse ne nuk e lehem të lutë është dikujti të përvejshë Allahot. Allah o ka thënë në Kur'an, po thëmonë tëni. O anë nëlë mësëgj dhe lillahi fela të duru ma Allahi ahada. Ta të seshë dhe ti takojnë vetëm Allah o më dhërë, parëndaj mësëllut, askuj tjetër përvejshëti. Allah o Allahu subhanu e tala e ka ndaluar në shumë e shumë ajetët tjera që ne ti lutë me gjithëtere për vërshë Allahu subhanu e tala edhe thotë Mosi lutë asë këtër për vërshë Allahu dhe ka të reguar dhe mëdhënë që ata që i lutë të dikujtete për vërshë Allahu subhanu e tala për mundimit të në gjëhnim dhe ka të reguar dhe mëdhënë thotë omen a dhallu me me jediru me ndun me me laje stëgjibu lehu la i lajeu me lqyama a ku A ti që nuk i përgjigjit dhe dhe dhe në kemetet. Ua hum han dua im gafilon dhe atën të hutuar për lutit që i bëhen. Kështë të rgonë Allah, kështë i lutit i kujtiri me që Allah të shi hutuar, se të gjë lutin e ti, sepse e është në bot tjetër të ka Allahu subhanu ta'ala, a është për para ti dhe ap logari, ose ka dhe ap logari, ose më po qëse e meriton shpërblimës dhe shpërblimës, ose meriton dërim të dhenimë Allahu subhanu ta'ala që të merito Mbi po kta nga se besojnë që profeti sallallahu alejhi dhe evliat kanë dorë universin dhe e drejtojnë universin, i kanë dhënë krijesave një pjesë të rububijes, një pjesë asaj që takon vetëm Allahu më dhuruar, për këtë arsye ata thonë lejohet të lutesh aty sepse ata kanë dorë dhe më dobijnë. Nikoj që dhe më dobijnë kanë dorë vetëm Allahu subhanuhu teala dhe nuk kanë krijesat. Dhe kjo është një prej problemeve të tyre kryesore që kanë ata, ata besojnë që lejohet të lutesh diku tjetër për Allahut dhe kjo lloj akide e kjo është shirk. Kjo të nëzimë nga feja. Nëri që e beson të dhe gjë, e eshi dal nga feja. Nëse diku shë e beson të dhe jaki dhe e është mushrik, dhe vëndi ti është në gjëhnem, dhe po othem, këta oloj që i thonë venturin musliman, këta oloj sufisa, që lejojnë t'i lutesh profetit sëllam sëllam, dhe lejojnë t'i lutesh evlijave, këta e në më të qisa mushrikit e mekës në kone profetit sëllam sëllam sëllam. Sepse mushrikët e mekes e besoni që Allah është kryuës, smurnizuës dhe në rast e vërsh tirsie, ata i luteshin vetëm Allah u më dhe rore dhe nuk i luteshin idhuj, idhujve. Kurse këta sot, i luten idhujve edhe në rast tirsie dhe në rast vërsh tirsie, dhe kur jam ngusht, tak prap idhujve u luten. Shqy që këta janë më të këshin so mushrikët e mekes, të regohë që i përësot adhronë të shtatë, I thon di thot një një një Quadra, takim, të, një presapë sa vron, thot 7, 1 në qjell edhe 6 në tokë. Po mirë, do kë këto në rast të vështirësi edhe hallës, ato që janë në qjell. Po mirë, do bëj të çeka edhe aiçi, çeka në një qjell vetëm aiçi që kanë rast vështirësi. Si si lutesh me motizë ata që kërkot. Ata që kanë në pleq. Edhe pasu po besim tardi lata. Kurse ta ndash për hallë, ndash me miësi tek tek varret e kë. Kjo këta mund mund mund u shikse ti, pardejë dëshikon në Albani e ka e kam vënë më këtu të thej gjë që u them, kam vënë edhe tjetër të tjera, po nga njerëzit e rradhës që kam vënë dashkan banit do të gjete ka thonë vetë që është rradhull për me dal këto fjalë, thotë nuk e them shpesh këtë gjë, thotë po e them. Që disa persona thotë, të cilët sot i thon vetë dhyr musliman janë më të kqish se mushrikët në Konë Mekasat. Më të kqish se mushrikët në Konë Mekës. Kta janë ata. Gjithashtu domethën një për probleme të tjera dhe thash probleme të tjera kanë shumë libra dietare të trashë për treguar domethën gjithë prrållat e sufista. Prrållat po epërsisë të sufisave. Një për probleme të tjera gjithashtu është që ata fenë kandar në fe të jashme dhe fe të brendshme. Feja jashme tash ajo që zbotojnë njerëzit njerëzë e rëndom të siponojnë. Kurse feja e brëndshme, feja është e vërteta, të cilën nuk i zbulohet doku, por zbulohet vetëm në hyrjeve që shkojnë në shkollë mbarë aty dhe vishve të tëre. Kur bëshë dhe më thonë si punë të tëre, ti nështrojë për sklavit tëre, ata të rëgjën hakikatën të tëre. Edhe marifetën të tëre të iblisit. Në gjithashtu, një për probleme të tëre është madhërimi varëve. Në nah malish, a i që i duhet varëve, dodi madhëroja ta. Profetë sallallahu a.sallam ka thënë, la'na allahu li hudu në nësara, i tëkhe dhu kubura, nëmbia i mes Profeti Sallallahu alejhi dhe sallam ka thënë këto me fjalë para vdekjes, disa ditë para vdekjes sot i mallkonft Allahu çifut e krishterët i bën varret e profetëve të tyre vende fanije. Shikoj, profeti Sallallahu te hadith ka mallkuar ata persona të cilët nuk adhurojnë varret, por i falen Allahut pran varreve. Shikoj, i falen Allahut këmbë xhamit, në ty xhami ka vendosur një varr dhe nuk i falë varrit, por i falen Allahut pran varrit se mendojnë se varri ka bereqet më shumë se ky është është evlia ku që kam dhëgur aty. Parne dhe i për por këtë ai fano vol për barret. Për këtë ka thënë profeti sallallahu alaihi dhe vequt, në të vërtetë nëse do shikonte që këta në të vërtet nuk ka nuk i lutën apo i lutën varreve, normalisht që do të luftonin shkëndë këtu kurishë, më, më keq bile. Më e tregon një hadith i cili e kanë transkriptuar i së dietar, thotë njerëzit më të qinj tek Allah subhanahu wa taala, njerëzit më të qinj tek Allah subhanahu wa taala janë ata të cilët i kafkëmet gjall, i gjallë, i kafkëmet i gjallë, unë sheh por i janë kafkëmet ata, edhe të dyttët janë dhurë se varre. Këta janë njerëz më të qujitë kollon sulotare. Këqë sufistat, edhe turqit e kanë pritur. Varrat në varrë turqinë kanë, domoshta me metra të gjatë. Domoshta ekzagjerim është themi gradochene, po janë të stil gradochenësh që. që firë, I kanë bur varrë domoshta. Edhe këtu të ne janë çafier ndivën varrat aq më, aq larta si çë bëjnë varrat ata. Gjithashtu sufistot kanë edhe një problem tjetër domethënë madh përveç sa ata pretendojnë se shikojnë profetin sallallahu alajhi wasallam për zgjav, e zgjuar, që ata se ka pretenduar sahabët mbaz zdegjes profetit sallallahu se e kanë parë. As sahabët mbaz zdegjes profetit sallallahu nuk kanë pretenduar se kanë parë profetin sallallahu. As sahabët as tabiinët as sahabët e tabiinë dalin ta në të tashme ska gjithë vitës pretendojnë. Por ata pretendojnë se shikojnë edhe Allahun subhanahu wa taala që në dyll. Dhe kjo është një prej humbjeve të tjera dhe prej një anëtër të tjera Randa Thodë Allah Suhënë ta'ala Qur'an I sëlu ka ehlul kitabi Antonezzil alim kitabun -sama. -al -a -a min e sëma Fa qada sëlu Musa akbara min dhalike Fa qalu alin Allah jahra Thodë Allah i më dhurë të kërkojnë të ehli kitabi që i fudët, kërkojnë që ti të zbërës shatu një dhjibu nga shialli i kërkojnë një profetës sërën mërkulli që zbërës dhjibu nga shialli Fot ata i kanë kërkuar musës diçka më të madhe se kjo. Ti kanë kërkuar që ta shikojnë Allahun hapës. Allahu më thuajë konsideron shikimin e ti në dynjë diçka më të madhe se zbresi Allahu një libër nga qielli. Zbresi libër nga qielli Mërkulli. Kurse ta shikosh Allahun subhanuhu te ala aq më mërkulli e madh, të shikosh Allahun këto, domodin këto nuk e ka bërë as në dynjë. As profeti jon sallallahu alaihi dhe sallam nuk e ka nuk e ka parë Allahun në dynjë. As-Muosa li salatu sallatu she 21 dashut Allahu subhanahu wa taala as ibrahime li sallallahu alaihi wasalam e ka pyetur budherri profeti sallallahu alaihi wasalam i ka thoni duke qura Allah a e pesh zotin ton te miaraj than nurun an ara fa ishte drita si mund te shikoja ai shoqet e allahut fot e pyet nje prej tabinve onen e besimtarve a e ka par allahun profeti sallallahu alaihi wasalam i thot mu ngriten floket per pse i thot per edhe murrëqje fmishi prej ksej fiale tront te the Në më dojnë që i dukë shumë e rëndë të thuet që të shikojët Allah në dy nja Allah o ka kënë Quran, të të ishi, aradja Allah në ha, la të dhëriku lëpsar Nuk a rrimë të shikimit, në dy nja, nuk a rrimë të shikimit Kurse sufisat për të ndërën se shikojnë Allah në dy nja Në kjo ka lidhje me një problematik tjetër këture Ka lidhje me problematikën asa që që e asaj që qëte sukër E sukër dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Ka një është një lloj çuditshme një lloj nëon problematike çuditshme e sufistave që ata domodin kur rin gradën e lart të dhikrit kalojnë në shmenduri. Se tek kanë bërë edhe ku më kam thënë si rim kanë tregull neze që disa prej tyre nga nga dhikrit teben, e tepërt i i chuën në spitalin e shmendurisë. Si ç'u ndodhi? Ato domodin vallahi janë gjëra gjëra të gjata, tregosh ato domodin trish trish domodin me diktatorët të tregosh ato prallë diktorëve sufistave. Ata kanë një lloj dhikri Mantës ma së cilës ata pretendojnë që kush e bën të lloj dhikri ai arrin të qallojë maldhuar. Mban di ngjillin më lart bëhet vetë Allahu subhanahu wa taala i pasësh Allahu përse ata pretendojnë sufistët. Dhe kjo është pjesa e akidës së tyre që ata thonë që Allahu është kudo. Dhe kjo është problematike gjithë aty që pretendojnë se Allahu është kudo. Po thell Allahu është kudo do të thonë çdo gjë. Sikur du kudo dy gjëra ka. Ose bën natëj ose nuk e bën natëj. Nëse nuk e bën natëj nuk është kudo. Nëse nuk e bën natëj e bën natëj nuk është kudo. Çka vetëm disa vën disa nuk ka. Nëse thua ai është vonë te, atë ti e Allahu. Qartë? Kështu që kta pretendojnë që Allahu kut, është kudo, kuptimi se fjala është se Allahu është çdo gjë. Dhe kjo është më përte të vërtetë takite sufiste. Dhe shumë njerëz e e, e përsërisin thotë fare si një papagall, pa e kuptuar se çdo më thon Allahu është kudo. Edhe dhe në sufizën kalendarin e tyre, në kalendarin e tyre që nxjerrin çdo vit tu thonë, kush thotë Allahu është në qell, ai është çafira, thonë këtu. Domethënë ata nuk janë në çafira. Pse ne besojmë atë që ka thënë vetë Allah në Kurën dhe që ka thënë profetjus sallallahu sallam. Mo më morë i të kalendar një një burplak, në qytetin tim, edhe më dha, thashila që thëvotu, ti me kë thënë e që Allah është lartë qëllë, që thëvotu, kushtë të thëllohë qëllë qëllë qëfjërë. E thëshmë stopak, ta të regojmë në Kurën, po ta të regojmë të kundë të në kësejnë në Kurën, që dë shum dhe i marrën diqor nën sulmul, ngjujën shipë thashë se kanë përkthyer unë e ka përkthyer Sheh Ahmeti para 20 vjetësh. Eu gje fenë ti ka thënë Allahu më dhurë, amin të mëfissema. A jeni u sigurt prej dënimit të atij që është në qeli? Ju ka thënë Allahu vetë. Atëherë kush ka drejtë? A Allahu më dhuruar apo kanë këta sufistë që pretendojnë që kanë kushtot Allahu në qeli i çfir? Kush ka drejtë? Gjithashtu në hadithën e muslimimit, profeti sallallaujhi salem i ka thënë as erë bresh zvogul mbi sot zotria e kishe goditur më shpu Dhe i bëbësh man, i tha profesor masë ta pyes dhe i tha: Ku është Allahu? Tha i urbreshën në qiell, te muslimësh hadithin, hadithin sakt. Tha kush jamu? Ati e dërguri Allahu. Dhe i tha profetit sallallahu alajhi wasallam, liroja se është besimtar. Kurse tha Turçi thonë herë Shefire. Profesi sallallahu alajhi wasallam liroja se besimtar, do thonë jo, ajo është Shefire po. Pse sepse thot, thot atë lloj gjëje, të cilën profesi tremi quhen besim, kurse ta qujnë mos besim. Ntanë ju vëso kush ka drejtë. Qëllimi i tuaj është që tha, duke bër dhikër shumë dhikër, marrin ato trejtëshme me kshu me ato ja të sbit ato modernet, pa pa pa më mira, e kupton? Edhe bëj dhikër shumë, arrin një lloj grade që njeriu do të kalon kalon nga anamendor, më vërtet kalon, e kupton? Ço bëjnë ata me dhikërat e tyre? Futën në një vend nën torrë. Futën i nën torrë. Kjo është e sofistiku. Dhe kjo orë domethën sikri është si thosh shtylla kryesore e sufizmit. Një person nuk dhikri, nuk që nuk bën dhikën nuk është sufist. Futën i vonterët, rrinë pa bukë, thonë kjo është pjesë e, e zuhdit të ndenja, rrinë pa bukë, futën në vonterë dhe i fillojnë të lutur edhe duke tundur trupin, trupin të tërë trup, të trup, të trup, të të formë ose kështu. Po më shumë çupara mbrapa, nda çulur dash kan thonë Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Gju dhikë këtyre. Të edhe kur kalojnë grad shumë vakt, kanë grad me ekstazë, thonë Allah, po thonë hu, hu, hu, hu, hu, hu to to tai. Po, ky është diktature. Të Edhe nga që bën shumë dhikër, pastaj thotë se kur të bësh shumë dhikër me ditë ditë të rrinë me ditë tëra, pa pa dalë fare nga voma, thotë do shikosh këtë, do shikosh këtë, do shikosh këtë. Donë para përgatitje, do shikoj disa gjëra. Çdo don, sot është zbuluar nga mjeksijia, domethënë kjo është vërtetë që këtu në në, në pjesën e fundit të kokës është një gjëndër e cila prodhon prodhon një lloj droge. Kjo lloj droge e përdor trupi në rast se kur plagoset njëriu. Po, kjo droge. Dhe këto lë drogë del domthonë në në në raste, domthonë kur trupi ka plagë për të shkuar për lëngsuar dhimbjen. Edhe një prej këtyre janë dy lëndë, njëra quhet endorfinë, tjetra ne ka rruaj, ja kam huruaj me si quhet. Njëra quhet endorfinë dhe ç'u bëjnë? Kjo thash e, e, e ngasmo trupi në trupin vetë dhe e nxjell momentin e vështirësi. Kurse këta, kjo kë është drogë, kjo është drogë. Këta janë ngasmoj mande ti që quhet dhikër. Edhe prandaj arrin të lloj gratë e quhet cukër, që cukër dhehje. Prandaj shikon ata në në, në legendën e thukta, papirë kitë ata dhehen. E fillon pastaj i shkon çuditëra. Do mund vërtet shkon çuditëra. Thotë kam pa Allahun, tregon një për ty për Sufi, sa librat të tyre. Thotë duke bër shumë dhikr, dhikr, dhikr, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Meditore apo bukfare, thotë u futon në botën, në botën u në, në, në botën në botën e gajbit, thot, thotë. Thot, thot. Edhe unë gjitë, unë gjitë, unë gjitë, gjitë. dhe se fillon duke shikuar tokën, thotë tokën, mjën, tokën, shëllar, thot, tokën e shikoi. Unë kam edhe miën tokën e gjithë larg, thotë. Tokën nuk është sikaj e vogël, thotë. Pasa këlloj 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, Kër unë gjitëm 117, pash arshen. Unë gjitëm bërëshet. Pashë s'kishtë, si shë askusht mërë, dhe ule vetë bërëshet. Së bunë Allahun i maloqimë. Kjo është, këtë sufisët. Kjo është këtë të të të të në bërëjme të të të të të të të të të. Në më thënë, në bazë dhikët më të që bëjnë ata, ata në arrinë në rezultatin që ata dhe jo më largë sësa dje, më tha një djelosh i ri, i si vire në shkot mesme në Elbasan. Tha, më kanë marrë, jetoj në konfliktën e tyre, dhe më kanë tha nuk të parrem, në konfliktën posë marrë pjesë në rabita. Rabita është në ndoj me zhqlisi që bëna ta, ku bëndhikër më shumë, hu, hu, hu, osa Allah, Allah, Allah, turqë, tu. Po plasin për këtu dhe eze, nuk po plasin për, për nkinë. Edhe, Në këto lëbora ata arritunë legrad të quhet të cukër, edhe këto lëgrade këta kjo në gradë larë. Të dhe grade, i quhen grad lar, më kush arritunë legrade ai është ka arritur gradë në marifete. Dhe e themi po ka arritur gradë marifete shërtetë gjë. Po kjo është marifeti shejtanit. Kjo kjo është marifeti shejtanit. Edhe për këtë arsye, një pjesë e tyre kur kalojnë këto lëgrade, si domodin del droga në trupi, shkon për të qkur mos gjeni plagë, por ta të lecuar nuk gjeni në, në trup. Dhe i bitrurit, edhe këtë dyllja mbas, domodin Shiko me me sy hapur atë që dije se shikon njeriu. Andre shiko më sjap shikomën vërtet. Edhe ç'u ndos? Shiu ka parë përgatitur shiko të shikosh këto këto këto këto dhe kjo më parë përgatitje e bën ata pas saqë ai shikoi atë gjë që, që kishte si në trurin e tij. Si puni personazh i fëgjum, nga që ka diçka më radh dhe shikon në ndëra atë gjë që ka mëradh. Kjo kjo është çështja e tyre. Prandaj pas sa ata thonë ne kemi para Allahu. Unë na thoni ku i ke argument. Unë kam pa vëdë, ti më thua ku ke argumentet. Ti më thua më gjurmët kursu un ka pa ujkun edhe arrin në vlogradit juhet ul u xud esh njeshmëria e eksistencës njeshmëria e eksistencës do thotë që ata besojnë që çdo gjë është Allah edhe kjo më yakide që Allah është kudo Allah është çdo gjë Allah ka hyrë mes krijesave kjo është akide e sufistave edhe më anë të kësaj akide kanë hyrë sot perëndimore tek islami për të bërë atë që quhet bashkimi i feve ose harmonia ndër fetare Po këtë rysu mos u çudisni nëse dëgjonin Jeffullah Güleni, i cili është i pari i turqëve, i shumicës turqish këtu që janë Urzhic. Jeffullah Güleni është nga iniciatorët kryesorë të harmonisë ndërfetare. Pse? Sepse ata kanë akiden wahdatu l-wujud, njëshmëria e ekzistencës. Çdo gjë është ohmau. Kështu që si the Isa është Allah apo si the Muhamedi është Allah, apo si diçka tjetër njësoje, nuk ka as logjikë keqe. Kështu që akide kristianëve vërtet problemi i kristianëve nuk është se faniza është Zot. Po problemi, pëse ku vëtë të problemi pa monë, tira, të që thon pse e konfuzuan vetë Zotin me Isa. U di? Kësh problemi i tyre. Pafor pasaj domonin gjëra të tjera, kan sadushat, apo bullollitë të tjera, edhe prallat e tjera. Por një për gjëra më që për për përpara për këtyre që kaluan janë thjeshta, është ata nënë Qinjafira. Kupton? Edhe këtu u desh të u them Holza Allahu me ta nderuar, ja ku i ki tek Firsa thon kush thotë që Allahu gjell ai është këtu atje. Ku thot se Allahu subhanahu wa taala duhet i lutim vetëm Atij, nuk do të lutemi idhujve, edhe as profetëve, as vlijave e as çfarë. Pse nuk ngriheni oh xhallah fisë për të tek pirizmin, fisë në tekfir, të runi nga tekfirje, na na afrojmë vesh me me fitnën e tekfirit, do i jete tekfir sot. Jo vetëm këta njerëz të cilët si i qis njerëz nga feja kur thonë me me me gjërat të, të cilat janë në vërtet akideja e Kur'anit, që ka shkruar Kur'ani, që ka shkruar filozofët. Pse ngriheni fisë për këtë gjë? Pse? Për gjitë gjenë këta gjenë ata vetë Gjithashtu Ata dërvishët të tyre Edhe ata shuyuhë, tire, i qënë në shrujuhë Shesh e hlerët të tyre Pretendojnë dijën e gajbic I thotë më zënë zëti I thotë të rëgojnë qëra Në prallas të shumë të më Po të zoshë të bilet Dhe të kalendari të tyre në gjurë shqipe Po të zoshë ka prallas të dusht të laftë Për këta rësujet E më thonë Ata konzërëron sufistat me gjithë degre të ty e nga grupët më të humbora, me këto dhe akite që kanë nga grupët më të humbora që mund të egzistojnë në faq që nga vajot. Një preparime e sufistat që i të shtu është që ata thonë, ka një parime, në dhe në që është një parime të poshtra të cilët e kanë, kanë përdojrë së për enimorët, është anullimi i gjihadit. Por sufistat gjihadi është vetën gjihadi i vetës, në lufto vetën të më ata thon çdo çdo kush që vjen në pushtet, qof musliman, qof xhafir, ai ka ardhur me kaderin e Allahut. Dhe përderisa ka ardhur me kaderin e Allahut, në Allah në krahas me kaderin e Allahut, thon. Kjo që, që ne duam nuk kemi pse e kundërshtojmë. Kjo që ata nuk luftojnë as i lloi armiku, sepse për ta nuk ka armiq. Përderisa do mundon ata arrijnë një gradë më të lartë që bien rekord harmonisë ndër fetare, do nuk kanë armiq. Ajo është të digushëm. Armiqët e tyrë janë vetëm ata që ndiqin rrugën e vërtet të profetit sallallahu alaihi wasallam. E befozon akidin e tyrë të poshtë. Për këtë rësue, bota përëndimore që mbas një mënësatorit ka sunuar që të përhapi në botën islamet dhe të mbështesi me forës politikisht dhe ekonomikisht sufizmin me të gjithët dhe këtë veta. Sepse sufizmi është një lojsekti i nësiri po hyi një popull e shkatëronët popull në anë islamit. E shkatëronët. Për ndaj dhe këtë që i koshë Sofistat historikisht nuk kam pasu ndër një loj për pjekje e për të reaguar armikun ndër kohra nga vëndët i stame e kur kanë pyrë. Ma di si shtërgojnë një historikët i Sejt Nursiu të vetë, kër është ngritur një, një grupë musliman është kunder ata turkët, e kjo ka që një pari, në Sejt Nursiu ka që një pari i grupët ti, ka pasu shumë njëz nga mrapa. E angritë tësa musliman për t'hildu posht ata, ata turkun, i cilish i qafirë, edhe soli le Edhe një për të metër e ti thonë atë që kanë shkutë i për jetër e ti thotë që a i thot e lanë balt atë musimaj që do të lufton të lejtësizmin. Ata të tërgë, pëse thoshë ne du të luftem vetër e tonë, me kemë pun me, me shtetet. Që që do më thonë nëse njeri ju, thotë thot për ta, nëse lufton vetër e ti shë mrego, pasaj u shem dhynjaja, nuk ka oblem. Ta letë në të në të mundi e ta, imam Gëzali që këtë e mbajnë me a kokët e tyre, suf Kajtuar në atë kohë kërë muslimanët kanë kan pësuar, dhe më thënë, kanë pësuar goditë shumë të randë dhe fatisitë në vajë nga, nga mosbesintarë kanë rarë dhe kanë surmuarë në Bagdadë, Maradë, dhe dhe të tira, kanë varë me milionën njërës. Edhe nuk dihet që Imam Gazali të këtë shkrujtë në libërën e ti qohë dhe një gjithë vetë me një të që shkrujtë një një një një një një një një një një një një një një n Kur së poche kur dietar të atëhershëm që kanë qenë dietarë ka të vërtetë të Islamit, kam pas shkruar për divulgjerë dhe pamë njerëzit për për për shkopet e luftuar mikun i cili shkonte për të postuar vendin Islamit por edhe për të shkorosur muslimanët. Kurse ta, nuk e fusim. Prandaj Ibn Gazali ka shkruar një libër të madh, quhet Ihya Ulumuddin, Ringjalli e dijes së fesë, i cili ishi mbushur 90% thjesht me hadithe gënjeshtra dhe dobta. 90% ishin mbushur me hadithe gënjeshtra dhe dobta. Ka folur unë për të gjitha çështjet e fesë, të cilat kanë lidhje me udhërimin, kanë lidhje me me rregullimin e lidhjes me Allahun, dhe pse ndon ta ka shumë pradha, ka shumë gjëra të kota, ka shumë humbje, edhe çuditësh me gjithë gjëja që ka folur ai, e ka ndalën në katë pjesë. Pjesa e parë ka folur për udhërimin. Pjesa e dytësh, ë ka folur për zakonet që duhet të, të ketë parasysh njeriu në lidhjen tim me Allahun. Pjesa e tretësh, për gjë që e shkatërron njeriu, smundet të zemrë. Pjesa e katërt është për gjë që e shpëton njeriu nga ato udhërime të zemrës. Edhe në të gjitha gjërat nuk ka folur fara për gjatë, sepse të gjitha nuk hyn në asnjë lloj pjesë të kata. Për këtë arsye, ata janë domethënë kanë ndjesie më të mëdha e, e perëndimit, prandaj ata synojnë perëndimin që ta fusin të gjithë rrymën sufisën në gjithë botën, pa ne dhe sot turqit mbështeten fuqimisht edhe nga politika, politika e armëve të mbrojtjes që përhapen në Shqipëri dhe në zonë të tjera, sepse ky është e lloj Islam, i cili vetë nuk është Islam, që duan ta politizojnë të njerëzit. aksam ja, mund të na asoj sofisat. Domethënë dhe çdo lloj pika që ju u përmenda që është një problem i dyre, po dëshirojni mund dhe të mbajmë një vit detajon për këtë për t'rrugur të rëgurë, gjithë detajet të problematikave të tjera. Por kjo thjesht është një, si thotë porkujtim, sadopak që njeriu të përpiqet të zgjohet në gjumi edhe të shikojë se kush problemi. Dhe unë këshilloj, këshilloni vëllezërin një njëri tjetrin të këshillonin xhallarës të fasin për ndlojjes, vallahi kjo është gjë shumë e madhe. Nëse pas nesër ata do të heqin të gjithë dollarët e Xhamiu do ta marrin, Xhamiu do të marrin, Xhamiu do të drejtojnë dhe do vendosin do do vendosin hypat e vetë për hylben. Do i mësonin njerëz të për Allah. Ata kan marr tashmë tashmë komunitetin musliman. Çe shikojnë që drejtori komunitet musliman sot të thajnë kukulla të gjitha. Drejtori në Turqi në të vërtetë. Ata kan marr edhe ata kanë përhapur me drese të tjera në një kohë që para para disa vitesh në pesë më drese ka pas 20 kan hapo do të i mbylli shtetin. Kurse sot më drese të Turqian hapur si krypulla moshiullt. Më drese pse? Kjo shërsuja, kjo shërsuja, të <tab 74 anhili> Hawai... Arizona, Story, që të reguam, U sallanë kald... ma dhurë në më u jër'stë në homë bjerë. Mëhamdu Illa, wa sallatë, wa sallam, wa sallatë, wa ala, wa ala, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa ala, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa ala, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa ala, wa sallam, wa sallam. Aje shikoni o dhëllit dhe se ku shenë sufistat, në mëndëm, sufizmi turiqve e është vetëm gjysma e problemi tyre, sepse gjysma Atëherë këta kanë bërë një lloj ndërthurje ndërmjet moturit Diznit dhe sufizmit dhe ka dalë një lloj përzierjeje epoktë, e cila domosdoshmërisht merr një humbje të vërtetë, duke u bazuar në gjithë ato që janë bazat e kufrit dhe shirkut, të cirkut, të cilët kush e beson atë do të ndik ato ai nuk ka lidhje me fenë islam. Kush janë dietaret e sufizmit në aspektin e përgjithshëm? Dietaret e sufizmit në aspektin e përgjithshëm të sufizmit bashkëkohor që përpërbi që më tëjmë korekt. Djetarët e sufizin bashkohori i cili e gjistonë sot në botën e islamë janë disa persona, po themë disa jodë gjithë, sa ta janë, janë një numër, mos i shoftë Allaho, por i pak soft. Për i parë i tyre dhe një nga kukët më të tyre më të që i është Ibn Arabiu. Ibn Arabiu ka qenë një një njeri dhe më të një që ditë shumë. Domthon shehë 700 thotë kam pas dëgjuar dikur për to dhe mendojë që ka qenë një njerëz devotsh, pastaj thotë kur kam lëzuar libra të tij kam e kam parë që ai është me njëzë mbi çafier që ishte në façën e vogël. Njëz shumë postre. Ai e ka marrë diën në stama. Edhe ka futur në brëndësitë të saj helmin e kufrit dëshirku ti dhe u akapua ka, ka serviu njerëzve kufrin e shikun me me rrobe i saj. Me rrobe i saj. Domthon një person i thjeshtë E le zonëhet e tij kur tonë sahet për diçka tjetër, kur ai domunë të vërtet u mëson njerëzve këtë lloj ideje, në një ide që Allahu është çdo gjë. Dhe fjalët e tij domosdoshmë janë domosdoshmë shumë të rënda për këtë gjë. Vëllai domosdoshmë shumë shumë e çuditshme subhanallahu. Ai thotë domunë llogarit. Këtë po mëse kishin përmendë dietarë, ti ç'i do të them tani po mëse kishin përmendë dietarë për librat dietar, e tyre, unë do të të tregoj se nuk nuk nuk ta nxegoj të, të thuash. Këtë ka thënë Ibn Arabi. Ibn Abi thoshte e kush është thotë, domundha e në, thoshte nuk është qeni dhe derri, thotë edhe brijn kish vetëm se zoti jon. Kto thotë. Kto thotë Ibn Arabi. Mu tash më kujto një ngjarje që ma ka treguar që më qen Halep para mbi 10 vjetësh. Se Halep është origjina ose burimi i sufizmit siri po fuise. Shkon një është një nga një kaqini nga Xhësit e Shqipërin, ka treguar veten ngjari ai. Quhet shehet terminin i ka vdekur Allah më shok. Thot shkova të kë shejhu i madhë të tyre, të shejhu i parikatit, të kë i dërvishë të tyre i madhë. Edhe ishë në ura të atë qështë në radhër e ti, edhe shikhoja të të mundhën në revistë të vjërshën një në arabiut që thoshtë të qenje dhe derë dhe pritësja nësë të të jonë. Edhe i thema të tyre, ju e besonitë? E besonitë jo? A të nërë, jo, ke nuk është këshusim e nënë ti, ke s'ka këto dhe kuptimi, ke ka kupt Qëllimi i këtij është domethënë që qenit, derdhë dhe prifti janë krijesat e Zotit tonë. Ky është kuptimi. Edhe shehu dha mirë, edhe u kshu them atë, domethënë që zotria jon, dervishi jon, oni pari, sheleri, është çën derdhë prift. Edhe thot njëri për ty me zor pistoletën, në vërtetë, me pistoletë poqisë poqisë ti thet më këshum të vras. E po thon shehu thot subhanallahu, ti thua se gjehiu tyre, ata nxirin pistoletën të vrasin në sadoftë për zotin botra, e botrave, thonë se nuk ka gjë. Kupto? Edhe në të vërtet, ata jo se besojnë se vjen me kuptim tjetër. Po ky është pisllik me dyrë që ata në fenën e tyre kanë e kanë domosdoshmë në, në një lloj dualizmi. Ndryshon shfaqjen para masës xhere dhe ndryshe para myhypove vetë. Kupto? Prandaj libri i Ibn Arabijut, që është një prej librave më të njohur të Ibn Arabijut është Fususul Hikem. Fususul Hikem do të ngur të shmuar të urcis sikur shtutim i ditim ai nibër fortunari biu unë nuk e kam shkuat vet këtë e kam të gjithë nga profeti sallallahu alajhi wasallam ka arma ka mënga transmetuar për zjallë të gjithë profeti sallallahu alajhi wasallam ai është kufri gjallë nibër tu thua aty sovisë kanë pyet vetë nibër profesorëve në Siri kanë dhënë honor sheh çan këto po jo do të luajë ka faj në arabiu këtë nëftutor ti në arabiu ata zonë të ndftura janë atë mbëshura dhe kur vjen puna ata shkojnë i lexojnë dhe besojnë të gjithu në aty kjo tregon se ata janë mashtrusa Ata përdorin me njerëz të tjerë që nuk e kuptojnë fjalën e Ibn Rabih, nuk nuk i besojnë kufrin e tyre, thonë jo, nuk e thonë ai. Kurse më myhpat e vet dhe më muridin e të vet, ata thonë kjo është e vërtetë. Ibn Rabih domosdhom thotë fjalë të tilla dhe më të rënda. Thot el 'abdu rabbun wal rabbu 'abdun ya layta shi'ri men al mukallaf. In qulta 'abdun fa daka rabbun wa in qulta rabbun fa anna yukallaf. Fond vjesht Ibn Abi thot thot Zoti është rob dhe robi është Zoti thot. Atij kush është ai që ka detyrim e do ka obligim për të bërë thot. Nëse thuar rob thot, ai është Zoti thot, dhe nëse thuar Zot thot, thot, si mund të obligohet thot. Kjo është fjalë e tisu, Tij subhan, kjo është fjalë e Tij. E Tij subu në Ti do më thot. Dhe këtë kukuri qan. Një për tyre për kokave të tyre është halaxhi. Le zonë librin që u tregova ruanë kaluar harmoninë ndër fetare që ka bërë sheh bekopozetin ndodhet në xhamia jon. Edh do shikoni që sheh për këtë vështrim ka treguar që etapa e harmonisë ndërfetare ka ka ka katër etapa historiku i harmonisë ndërfetare që kanë bërë qapirat. Dhe një prej etapave të tranzicionit që kanë shkuzuar të sufizmit dhe kanë fuzionuar kokën e sufizmit me si shkrimin arabiu, Halaxhi etj, për të përdorur këta për të bashkuar fenë islam me, me fenë të tjera. Kështu sufizmi është në të vërtetë është shkalla për të ngjitur të bashkimin e fenëve. Halaxhi O gajtë subhana dhe arin dhe dena dhe pike Unë e më që ditë bëllaj, e më që ditë fare Halaji, për në dhe fjallë kufri Tho është e halaji Profesor i më thutë është i blisi dhe faraoni O Zotë mëllaj, që ditë është ku i lidzumë Të dhe të kam lidzumë i sydemi Po më se lidzumë i sydemi nuk do mu besanta Tho profesor i mështë i blisi dhe faraoni Thot, shu thot Edhe besante që i blisi dhe faraoni E më besimtar Ata shkambar z Udon gjithë mbesimtar, njëri prej sufistëve i thon, "Po çfarë thoni kështu ju, që çfarë thonjë Kurani ku është gjithë që thonju?" Jo? E ajitha, Oj, ti i tha, "Ojti i mirë dha, orti i mirë dha, Kurani është gjithë di shirq." Kurani është gjithë shirq? Pse se këta besojnë që Allahu është çdo gjë, sepse është kudo, prandaj është çdo gjë. Kështu që kush e ngushton adhurimin Allahut vetëm në një gjë, ai është mushrik. Do dhe, dhe mushik të Mekës, mushik të Mekës, nuk kanë që në nuk e janë mushrik. Profesor nuk e kundërshton pse adhurojnë statujat. Po i kundërshtojse pse adhurojn vetëm statujat. Edhe Musa nuk e kundërshtoi faraonin kur tha faraoni en rabukum ulana, unëm Zoti juaj i lart. Pse Halaĝi thotë unëm e faraonin, sepse faraoni thoshte unëm Zot. Edhe Halaĝi thonë unëm Zot. Dikush e trokën në derë Halaĝit, tak tak tak. Edhe i thotë kush e janë fillarë, kë këtë do Halaĝi, tu s'ka njeri, vetëm Allah është pranë atoj. Allahu e fuqxhë nëmë to. Ta janë hojëllarët e sufisave. Një dhe shonë një tjetër e si për në këtë i është e Bujëzid el-Bastami. Bujëzid el-Bastami, ne, kër e lavdërëm, kër e lavdërëm Allah, bihamdi, ose thëjemi? Subhan Allah, o Bi Hamdi, ose Subhan Allah, Subhan Allah, ose Subhan Allah, Subhan Allah, ose Subhan Rabi el-Azim e Rab. Kurse Bujëzid el-Bastami nuk thëshë Subhan Allah, për thëshë Subhani, Subhani, Subhani dhët, i lavdëruar ja munë, i lavdëruar ja munë. Subhanallahi subhanahu ma aazhamu sha'ni. Sa ma do shtoj hi amuton, sepse ai prindove do vetfot. El hamdi el hamdi ma aazhamu nafsi. Allahu qoshroft. Ed voste falendejun takon mua, falendejun takon mua sa e madh është vetë ime. Kta janë huxhullarët e sufistëve. Gjithashtu ky, e Boezid el Bostami ky është ai i cili thoshte, thoshte ju e men dijen i vdekur me i vdekur, pse ne i marrin dië gjallë me gjallë, po gjallë me gjallë që dhe më dhënë dhënë ju e me ziljit transmitimit kjo është kata, ne e marim dhejtë për drejtën në Allah, dhënë dhënë. Njithështu, ata pretendojnë sufisa dhe më dhënë që njëri ju arrim në illoj grade, që ati i bjen dhe të të rrimet fetare. Dhe që i u nësajmë të i mje të fati, ku shpetë ndonë? Ka thënë që i nësajmë të i mje, ku shpetë ndonë? Se një personi i bijen dhe të tërime të fetare gjatë jetës ti para vdekes Edhe nuk kamar asë hara mas halal, a i është qafirë Si pas mendimi me të të gjithë djetar me gjithë në gjithë a fejme bële Me gjithë në gjithë a fejme, të të të, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të krishtenjë, të të të qëfutë A i gjithë qafirë dhëtë Këta thun, ka thunë Allah me thunë në Koran Ua abu dhe rabbeke hatë so të i e tijek Është puna unë e adhuroj Allahun, arritën grade sigurisht, unë nuk e kam më detyrta ta adhuroj Allahun. Nuk e kam më detyrta ta adhuroj Allahun. Prandaj çfarë bën? E li adhurimin. Nuk e adhurm Allahun, e kujto se adhuron më. Prandaj ta nuk bën më as harami, nuk kam më harame, as Allahu nuk kam më haram. Muzajeca Dubai, muzajë është <coughs> lejuar. Edhe arrin në 2° që thotë edhe nëna nuk është haram, thotë ti bësh që mori vetë me ta. I thonë po çfarë po bë? Po i thonë në arabivë qët, çu, un çu do bëju, ju thonë haram, them haram për yudhut. Sepse në, e në, e në të vërtetë votë si nëna, si të të, si janë gjithë ai sot, gjithë ai Allahu thotë. Wallahi domethën arrin pjesëlikun e tyre në atë gradh që nuk ka përfituaru ju e më ndaj ju. Nuk ka përfituaru domundë ju e pjesëlikun aty. Këta janë sufistat. Edhe çfarë kam treguar për sufistat është shumë pak në krahasim me atë që kanë ata. Edhe Masa domethën do ketë dritë të tërë inshallah për të treguar pjesëtit e tjera që vitin sikur janë ata, edhe parolën e morën be dhe be kjëtë e truën ata. Vetëm bëjeni vaktë diçka, mbajini vakt në veç diçka, ata janë kushuricë e bektashive. Çfarë pjesëtitë bëjnë bektashit që janë këta këto? Gjithë pjesëtitë më ngërvitin këta, i kanë të super. Qusallahu ne m'dhurojë që na ruaj nga çdo humbje. Ne kaq mbyllin freskën kënaq.